Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Makhluku kama yang bagi lijaladihi wa'azamati sultanih Wa nusallim al-abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad Kama sallahu wa malikati alihi Adada khalqihi wa rukamursihi wa zinata arshid Wa midada kalimati mil'u samawati Mil'u ardu, mil'u masyid, dan min syaibat tidak henti-hentinya kita mengucapkan Puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya zat Yang telah menciptakan Langit dan apapun yang ada di sana Bumi dan apapun yang ada di atas dan di dalamnya Baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh manusia Tetap konsepnya La Ilaha illallah Tidak ada pencipta, pengurus, pengawas, pemilik Bahkan pemusnah Semua yang di langit dan di bumi dan inilah konsep dasar kehidupan seorang Muslim. Allah Pencipta langit dan bumi telah menggantungkan bertambahnya nikmat seorang hamba seperti manusia dari sekian banyak makhluknya dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka sangat wajar kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita kajiakan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk patuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang juga memberikan salam Kepada beliau bersama dengan malaikatnya Melanjutkan bahasan tentang Beriman kepada hari kemudian Masih di pasal 10 Dan pada malam ini insya Allah kita masuk kepada Kejadian yang dahsyat dari hari kiamat Setelah pertemuan yang lalu Kita membahas panjang lebar tanda-tanda hari kiamat. Baik tanda-tanda kiamat kecil sudah sampai tuntas kita bahas dan tanda-tanda kiamat besar juga kemarin Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal kita masuk bagaimana pada saat terjadinya kiamat itu sendiri. Yang paling pertama kita bahas adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam <tuh> dari Weton Imam Muslim nomor 2949. Bagi yang pegang buku di halaman 89, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lah takumu saatu illa ala shigarin nas. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Di dalam hadits Bukhari yang lain dikatakan, setelah Isa Alaihi Wasallam meninggal dunia, manusia Mulai kembali lagi berbuat kerusakan Sudah saya jelaskan Munculnya hewan yang bisa berbicara Lalu menempel, mencap setiap orang yang beriman Dan juga orang yang tidak beriman Sehingga ketahuan siapa yang beriman dan tidak beriman Kemudian sudah kita jelaskan juga terjadinya gempa di tiga wilayah sebagai peringatan bagi manusia yang kembali kepada kekufuran sebagian riwayat menyebutkan kembali menyembah berhala kemudian terjadi api yang besar keluar dari wilayah Aden sampai akhirnya terbit matahari dari wilayah barat selama belum terbit matahari dari wilayah barat ini taubat masih diterima tetapi subhanallah kiamat tidak akan dirasakan oleh orang yang beriman. Yang merasakan hanya orang-orang yang buruk dan kufur saja. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terbit matahari dari barat itu terakhir sekali Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan angin. Yang angin-angin ini akan mengelilingi seluruh muka bumi ini dan tidak ada jiwa yang beriman terkena angin ini kecuali akan meninggal dunia. Wafat semua. Seluruh dunia. Tidak ada lagi orang beriman yang hidup nanti. Pada saat itu kata Nabi saw, Allah jadikan kiamat yang besar dan yang menyaksikan kiamat tersebut adalah orang-orang yang kufur saja. Orang beriman tidak akan melihat itu. Inilah makna daripada sabda Nabi saw, لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. Tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali pada orang-orang yang buruk. Pada pertemuan yang lalu juga sempat saya jelaskan. Pada waktu itu sebagian ulama mempertemukan antara dalil-dalil Mereka mengatakan bahwasanya pada saat orang-orang beriman itu sudah meninggal semua. Akhirnya wilayah Ka'bah pun sudah tidak ada yang kunjungi. Mati semua orang beriman. Yang lula-lalang di muka bumi ini cuma orang kafir saja. Yang kufur kepada Allah SWT. Sampai datang satu orang yang mendapat julukan dzuswaqatai seseorang yang memiliki betis yang sangat kecil dari Ethiopia dari Afrika orang kafir lalu dia datang dan dia merobohkan Ka'bah dan dia merobohkan Ka'bah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya aku sekarang seperti sedang diperlihatkan oleh Allah bagaimana dzuswaqatai ini Orang yang berkulit hitam dari Afrika yang badannya kurus dan betisnya saking kecilnya sampai diberikan julukan Dhuswa Katain mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu. Sampai habis. Sebagian ulama mempertemukan juga perilaku Dhuswa Katain ini kenapa dia hancurkan Ka'bah. Karena waktu itu tersebar berita kalau di bawah Ka'bah itu ada harta tersimpan. Maka dia pun berusaha untuk membongkar dan tidak ada yang menahan dia pada saat itu karena memang tidak ada orang yang beriman lagi sudah habis kalau ada orang beriman tidak mungkin dibiarkan gitu kan ini terakhir sekali kejadian-kejadian ini terakhir sebelum terbitnya matahari dari barat karena kata nabi saw kalau sudah terbit matahari dari barat maka sudah tidak ada lagi orang beriman tidak akan diterima taubat seseorang memang sudah tidak ada lagi orang bisa bertobat orang kafirin juga tidak tahu kalau mau bertobat seperti apa. Seperti itu kejadiannya. Dikatakan dalam ayat Al-Qur'an. Kalian pegang buku, ini memang di sini dalilnya teracak. Kembali ke halaman 83. Disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nufikha fis-sauri fa sa'iq man fis-samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tumma nufikha fihi ukhra fa idha hum kiyam yunzurun wa ashraqatil ardh bi nur rabbiha wa udhiya al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa ash-shuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun wa hum, wa Dan pada saat itu pada saat dipertemukan dengan hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam tinggal orang-orang kafir saja ditiupkanlah sangkakala maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah saya sudah titip beratkan pertemuan yang lalu, yang tidak mati adalah para malaikat-malaikat yang Allah pilih seperti delapan pemikursi yang sananya Allah, Jibril, Mikail dan Israfil, penyip sangka kala sendiri tidak mati pada saat itu karena dia punya tugas menyiup sangka kala yang kedua <tuh> sementara fungsi sangka kala pertama adalah menghancurkan semua yang Allah inginkan nanti sangka kala yang kedua itu pembangkitan ya, pembangkitan dan ya, pengeluaran seluruh makhluk yang ada di bumi, jadi yang sudah dalam kubur begitu pula dengan bidadari dan pelayan-pelayan dari bidadara surga hurun'in dan wildanul mukhalladun mereka itu juga tidak kena pengaruh dari sangka kala ini Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi yang kedua. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan mereka masing-masing. Dan terang benderanglah bumi pada masyar dengan cahaya keadilan roknya dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan amal masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat ini memberikan kepada kita belajaran be beberapa poin belajarannya. Pertama adalah ada dua tiupan sangkakala. Yang pertama tiupannya berfungsi untuk menghancurkan semua yang Allah ingin hancurkan dan semua jiwa yang Allah ingin matikan mati. Di sini ulama mengatakan Semua manusia Semua jin, semua hewan Semua tumbuh-tumbuhan hancur Di langit pun Ada kalangan-kalangan malaikat Yang kena Memang Allah musnahkan Tidak ada lagi Yang hidup hanya yang, yang yang tertinggal Hanya yang Allah inginkan Kemudian pelajaran yang kedua Tentu sangka kala pertama ini Sangka kala yang kedua ada pembangkitan di dalam hadis Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua tiupan <coughs> maba'id Imam Muslim ya kalau yang punya buku kembali ke halaman 89 hadisnya yang ini maba'in an nafkhataini arba'un antara dua sangkakala ini waktunya adalah 40 cuma seperti itu penjelasan ada ulama hadis yang mengatakan 40 hari ada yang mengatakan 40 tahun Allah 'ala mar itu mengatakan 40 bulan intinya dalam hadis ini dikatakan antara dua sangkakala ini yang satu penghancuran yang satu pembangkitan adalah 40. Summayunzilu, summay yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuuna kama yambutuul baqal. Kemudian Allah turunkan hujan yang lebat dari langit yang kemudian menimpa semua yang ada di muka bumi ini lalu keluarlah semua yang pernah dikubur di kuburan itu tulang-tulang Tumbuh seperti tumbuhnya bakal Bakal ini sayuran Dalam hadis lain dikatakan Termasuk hewan-hewan Karena ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya nanti hari kiamat Allah Azza wa Jal Akan menghakimi di mahsyar itu Termasuk dua domba Kenapa mereka saling nanduk Jadi semuanya dibangkitkan Semua dibangkitkan Allah turunkan hujan dari langit Yang membangkitkan semua makhluk yang sudah wafat Walaysa min insani shayun illa yibla illa alman wa'hidan, wahyuah ajabur zanab. Semua di tubuh manusia umumnya akan hancur, kecuali ada satu yang akan kekal, tidak akan hancur. Itu adalah tulang ekor seseorang. Minhu yurat kabul khalku yom al Dari tulang ekor itulah semua manusia nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita bahawasanya Memang ada tiupan sangkakala Dimulai dengan itu pada hari kiamat Ayat Al-Quran yang lain menjelaskan surah Al-Haqqah Halaman 85, 84, 85 Al-Haqqah ayat 13 sampai 34 Audzubillahiminasyaitanirrojim Fa'idha nufiqa fis suri nafqatan wahidah Maka ingatlah tak kalah sangka kalah ditiup sekali tiupan. Tiupan yang pertama. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidat. Dan pada saat itu akan diangkat bumi dan dicabut gunung-gunung. Lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Tabrakan semua. Kita bayangkan kalau ada bangunan. Yang jatuh, dua rumah berdekatan Lalu tabrakan sama-sama Hancur, seperti apa dasyatnya Bagaimana kalau dua buah gunung Bagaimana kalau seluruh gunung Di atas bumi ini Tercabut, melayang Di babah riwayat disebutkan Terbang seperti kapas Lalu ditabrakan kembali ke Bumi dengan satu benturan Kata para ulama dengan satu Benturan itu, maka akan Berantakan semuanya Wahyu ma'idin wa kaatil wahki'ah pada hari itulah pada saat itulah terjadi kiamat. Wan syakat isma ufiyah wahyu ma faih wahiyah dan terbelahlah langit pada saat itu. Langit yang kita lihat utuh itu terbelah. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Wal malaku ala arja'iha dan يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية dan pada saat itu malaikat-malaikat yang memang memenuhi langit mereka semua berada di penjuru-penjuru langit kelihatan sekarang kita enggak bisa lihat malaikat selain ada hijab di mata kita tidak bisa Allah memang belum izinkan kita melihatnya kecuali pada saat kita akan meninggal dunia kita akan melihat menyaksikan malaikat maut dan itu termasuk fitnah mati yang pertama kali disaksikan oleh manusia pada saat itu terbuka langit dan semua malaikat terlihat di langit. Dan juga dikatakan pada hari itu delapan pemikul arsh RobMu yang meletakkan di atas kepala mereka juga hadir, juga mereka hadir. Di dalam hadis Bukhari yang lain sedikit kita tinggalkan dulu ayat ini. Dalam hadis Bukhari dijelaskan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Allah Azza Wajalla Menginginkan sebuah kejadian di bumi, maka didengarkan perintah tersebut oleh delapan pemikul arsy Allah. Ini memang tidak ada riwayat menyebutkan tentang nama-nama malaikat ini, tapi mereka pemikul arsy Allah yang meletakkan arsy Allah di atas kepala mereka. Bagaimana? Jangan dibayangkan, itu sudah hak kausalitasnya Allah Swt. Karena kita enggak, bakal bisa jangkau itu. Kita bahkan tidak pernah tahu komposisi air yang kita mau minum. Apa isinya? Kasat matanya seperti ini. Jadi banyak hal yang memang manusia tidak jangkau untuk itu. Makanya ada namanya keimanan. Iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera. Seperti rasa sakit, rasa senang, rasa sedih, rasa suka. Kita bisa rasakan tapi kita tidak bisa lihat. Ya, begitulah kapasitas manusia. Tidak semuanya bisa dijangkau. Intinya pada saat itu, kata, Allah bisa, <kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Allah memutuskan semua keputusan, Maka 8 malaikat memikul-memikul arsy Allah bertasbih. Sehingga tasbih tersebut didengarkan oleh malaikat yang berada di langit ke-7. Kemudian mereka semua bertasbih serentak. Lalu kemudian didengarkan tasbih mereka oleh malaikat di langit ke-6, maka mereka pun bertasbih serentak. Lalu kemudian didengar oleh malaikat ke-5, langit ke-5, lalu mereka pun bertasbih. Lalu didengar oleh malaikat langit ke-4, lalu mereka pun bertasbih. Begitupun langit ke-3, mereka bertasbih. Langit ke-2, mereka bertasbih. Langit langit pertama di atas langit di atas kepala kita ini juga mereka semua malaikat bertasbih. Setelah itu, seluruh malaikat yang dituju lapis langit ini bertanya kepada malaikat pemikul arsh yang delapan. Apa yang Tuhan kita telah titahkan? Ada perintah apa? Sampai tadi kalian bertasbih. Maka berkatalah pemikul arshnya Allah, Allah telah memerintahkan begini dan begitu. Apa yang akan terjadi di bumi keesokan harinya, itu baru disampaikan kepada malaikat pada Malam itu. Jadi kayak misalnya hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada para malaikat di langit. Apa yang terjadi besok. Jadi malaikat-malaikat pun banyak tidak tahu. Mereka menunggu setiap harinya. Mereka pun tidak mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan ini sesuai dengan makna firman Allah yang lain. bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya dia sendiri yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. قُلْ لَا يَعْلَمُوا يُغَيْبَ فِي السَّمَوَاتُ الْأَرْدِ إِلَّا اللَّهِ tidak ada yang tahu yang baik di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian diberitakanlah semua yang terjadi, semua yang terjadi keesokan harinya. Pada saat Nabi SAW menyampaikan hadis ini jemaah sekalian, ternyata ada meteor yang sedang jatuh, yang sering kita lihat meteor jatuh. Biasanya di Indonesia ini banyak furafat kita. Ada yang buka dompetnya alasannya bisa dapat duit. Ada yang mengatakan mudah jodohnya. Ada yang mengatakan ini beragam macam hurafat. Dengarkan hadis ini yang mulia. Kata Nabi SAW waktu melihat meteor tersebut. Kepada para sahabat. Apa yang kalian ucapkan kalau melihat ini di masa jahiliyah dulu? Atau belum tahu Islam? Mereka bilang kami tahunya meteor seperti ini ya Rasulullah. Kalau di zaman jahiliyah berarti pada malam itu ada orang yang nanti jadi pemimpin lahir. Atau memang malam ini telah mati seseorang yang... Punya kedudukan yang tinggi di muka bumi. Atau memiliki kekuatan dan seterusnya. Kurafat. Keyakinan yang tidak-tidak. Kata Nabi SAW ketahuilah. Meteor-meteor seperti ini yang kalian lihat. Bukan kerana mati, lahir, sakti, ataupun diijabahnya doa seseorang. Tetapi pada saat... Ya Tadi disebutkan hadis Nabi SAW itu Semua malaikat mengetahui apa yang Tuhan Allah SWT titahkan keesokan pagi Keesokan yang terjadi di bumi Maka syaitan-syaitan datang Kemudian mereka berusaha sampai Susun-menyusun ke langit pertama Untuk mendengarkan apa yang akan diberitakan besok Oleh Allah SWT kepada para malaikatnya Maka mereka pun diikuti Dengan anak-anak panah yang penuh dengan api oleh malaikat. Dan yang kalian lihat ini adalah serpihan dari bintang. Yang telah digunakan malaikat untuk menghantam syaitan-syaitan tersebut. Ada syaitan yang kena maka mereka terbakar. Dan ada syaitan yang berhasil lolos. Kemudian dia kembali ke bumi. Dan dia menyampaikan kepada kawan-kawannya. Dari dukun, peramal, penyamun dan seterusnya. Kemudian mereka menghiasi informasi tersebut dengan mi'atukadibah. Dengan seratus kedustaan. Jadi makanya ada dukun-dukun yang tahu besok hujan di sana, oh nanti longsor di situ, oh nanti begini. Dari mana mereka ambil? Dari setan-setan yang mengambil informasi dari langit yang setiap harinya itu terjadi. Ada yang benar, ada yang salah dikarang oleh mereka. Yang kebetulan berkenaan kena, gitu kan? Dari seratus, dari seratus semuanya yang seratus, dari seratus sembilan puluh sembilan semuanya bohong. Yang satu aja yang benar. Mereka selalu membui karena setan-setan ini juga menipu. Manusia <tuh> Jadi orang-orang Banyak ditipu oleh syaitan Mereka tidak sadar masalah itu Saya tidak bahas masalah syaitan dan sihir Tapi saya sedikit hubungkan dengan Bagaimana 8 demikul Arshnya Allah Subhanahu SWT Lalu Allah menyambungkan Di ayat 18-nya Dari surah ayat 17 ya. Yawma idin tu'raduna la takfa minkum khafiyah Pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi... ...bagi Allah Tuhan kalian. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَدِ تَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَكُولُهَا أُمُكْرَأُوا كِتَابِيَا Adapun orang-orang yang beriman kepada kitab... menerima kitabnya dengan sebelah kanannya... ...dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan... ...buku-buku akan berterbangan seperti kapas yang banyak... ...lalu kemudian terbang menuju ke setiap orang di antara kalian... Kalau yang mendapat, tangan, eh, eh, mendapat kitabnya dengan tangan kanannya, tiba-tiba terbang ke tangan kanannya, maka dia bersyukur kepada Tuhannya. Dan yang menerima dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan bahwasannya, saya belum menerima buku saya, saya tidak tahu apa hisab saya. Lanjutan ayat kata Allah SWT, Orang yang menerima kitab dengan sebelah kanannya, dia berkata, Ambillah, coba baca kitabku ini. فَهُوَ fi إِيْشَةِ الرَّضِيَةِ Sesungguhnya aku yakin bahwasannya, aku akan menemui hisap diriku dengan mudah. karena sudah tangan kanan. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang rizahi. Dalam surga yang tinggi. فَهُوَ fi إِيْشَةِ الرَّضِيَةِ fi جَنَّةٍ عَالِيَةٍ Di kebun-kebun yang penuh dengan lebat, dengan lebat, dan dikatakan kutu fuhadania. Yang kebun-kebun tersebut dipenuhi dengan buah-buahan yang dekat. Kemudian mereka berkata, para malaikat berkata, kulwasrobuhani ambima aslam stumfil ayamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan sedap, dengan tenang, dengan senang, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang lalu, di dunia. Waham man utia kitabahu bishimalihi fayakulu ya laitanilam uta kitabiah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab di sebelah kiri tubuhnya atau di tangan kirinya, maka dia berkata: Wahai alang kabiyah kira tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Walam adrimah hisabiah. Coba juga aku tidak tahu ya hisabku seperti apa. Ya laitaha kana tilqadiyah. Coba seandainya <coughs> Kematian yang telah saya laluri dunia itu. Sudah menjadi penyelesaian segala sesuatunya. Artinya coba waktu mati ya sudah mati aja, Tidak usah ada pembangkitan lagi. Dia berharap seperti itu. Ma agna anmi maliyah. Sungguh hartaku sekali-kali tidak bermanfaat untukku. Bapak-Ibu sekalian. rekening kita yang penuh dengan nol yang banyak. Mobil kita yang mewah bertumpuk. Apartemen kita yang banyak. Perhiasan yang banyak ditimpun semuanya kalau anda tidak persiapkan untuk kebutuhan akhirat tidak disodakahkan, tidak dibagi kepada orang lain maka pastikan kalimat ini bisa terucapkan dari seseorang di antara kita pada hari kiamat ma'akna'anni maliyah tidak ada manfaat hartaku ngapain dulu saya enggak sodakahin ngapain saya simpan derkening ngapain mesjid lagi dibangun saya tidak nyumbang, saya tidak terbitkan tidak cetak Quran, tidak ikut ini dan tidak ikut itu <tuh> Halaka anni Sultaniyah. telah hilang semua kekuasaan dariku Ini Allah sudah bukar Pada hari kiamat seperti itu Pembangkitan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri Ini terjadi pada dua golongan Orang muslim Yang banyak dosanya tidak sempat taubat Harus masuk neraka dulu Dan juga orang kafir dan munafik Yang pasti sudah kekal dalam api neraka Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya Peganglah dia dan belenggu dia tangannya ke lehernya tsummal jahima sallu kemudian masukkan dan lemparkan dia campakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala tsumma fi silsilatin zaruha 70 diran fasluku kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta innahu kana la yu'minu billahi alazim sesungguhnya sebab itu adalah dulu dia tidak beriman kepada Allah zat yang maha besar wala yahuddu ala tu'amil miskin dan juga tidak pernah mendorong atau memberikan makan orang-orang miskin, orang-orang miskin. Jadi ini jelas bahwasanya kita akan dibangkitkan dengan dua tiupan sangkakala tadi dan diceritakan secara umum dalam ayat tadi bagaimana pembangkitan di mahsyar. Tentu ayat hadis aidalil dari di dalil saya akan jelaskan ya. Ini masih ada dua surah yang kita baca secara umum global bagaimana terjadi Peniupan sangka kala dan pembangkitan itu sendiri. Kemudian disebutkan dalam surah Maryam ayat 68 dan 72 di halaman 85 dan 86 paling bawah sekali ya kalau yang pegang bukunya. Awwadillahi <tell> min fa warabbika lanashshurannahum walshiyatin thumma lanushdirannahum hawlajhanna majtiyya demi Rabbuhai Muhammad. Sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan. Kemudian akan kami datangkan mereka di keseliling jahannam dalam keadaan berlutut. Maksudnya orang-orang kafir, orang yang bermaksiat, pasti akan datang bersama syaitan yang dia ikuti. Semuanya berlutut. Saya pernah jelaskan dan Bapak Ibu pegangi konsep itu ya. Sekarang mumpung anda masih bisa bernafas, masih hidup. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Tidak bisa disatukan dan harus clear, jelas keputusannya. Dari sekarang ambil keputusan. Jalannya Allah, pencipta langit dan bumi dan la ilaha illallah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jurubicaranya siapa? Para nabi-nabi. Nabi-nabi mewariskan ilmunya kepada siapa? Para ulama. Ulama menyebar ilmunya daripada dai-dai. Hadirnya anda di majlis ilmu seperti ini. Saya atau bukan saya yang mengisi pengajian sama saja. Ini sekarang akan menuntun anda ke jalannya siapa? Allah Azza Wajalla. Anda akan tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh, mana yang dipelitakan wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang mangkruh. Kemudian kita lakukan, jadikan itu sebagai prinsip hidup, meninggal masuk surga. Surga yang dijanjikan demi Allah bukan dongeng, tapi sebuah janji yang pasti. Bidadari lah, bidadara lah, Pohon-pohonnya, makanannya, istananya Dan luar biasa Nanti akan ada bahasan Kita masih membahas tentang hari mahsyar Nanti akan kita bahas sampai ke surga dan neraka Dan insya Allah akan saya bacakan panjang lebar Tentang surga dari aromahnya Sampai ke tanahnya, ke bangunannya Begitu puja dengan neraka, dengan izin Allah Intinya adalah <tuh> Itu jalan satu Jalan yang kedua Jalan iblis yang biasa diistilahkan dengan syaitan dan sudah pernah saya jelaskan jin punya tiga golongan, sebagaimana manusia tiga golongan ada yang beriman, jin beriman sama jin muslim, sama manusia muslim Mukmin tidak akan mengganggu satu sama yang lain tidak akan interaksi tidak ketemu, tidak boleh makan tidak boleh menikah, tidak boleh ngobrol tidak boleh bertetangga, tidak ada urusan sama jin mereka beribadah sendiri dan dari 124 ribu nabi Semuanya Allah utus dari manusia, tidak ada jin. Kena jin itu dibawa golongan manusia, dibawa dibawa ke pimpinan manusia. Jadi mereka hanya ikut saja dengan manusia. Makanya salah kalau ada manusia minta tolong sama jin. Itu ngaur, kebodohan bagi mereka. <tuh> Karena manusia lebih di atas daripada jin. Tidak ada satupun dari manusia yang turun di sebuah tempat kecuali semua syaitan akan takut dengan dia. Semua syaitan syaitan itu akan berubah rasa takutnya akan berani dengan manusia kalau manusianya yang takut dari golongan jin ada mukmin dan ada golongan yang fasik muslim tadi banyak dosanya dan juga ada jin yang kafir jin yang fasik dan kafir disatukan namanya syaitan semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan karena di dalam golongan jin ada yang beriman pemimpin syaitan adalah iblis iblis ini punya ikror <tuh> Pada saat dia berikrar kepada Allah, Ya Allah, panjangkan umur saya. karena saya ingin menyesatkan ni manusia. Kenapa Iblis mengatakan begitu dia benci pada Adam? Padahal Adam tidak pernah interaksi sama Iblis. Iblis sudah ada sebelum Adam. Jauh. Bahkan sebagian ulama ada yang menukil Athar yang mengatakan, Iblis itu umurnya sudah ribuan tahun pada saat itu. Sudah tua. Gitu kan. Hidup di muka bumi. Tapi dia mau menjadi pemimpin para jin yang sudah hidup di muka bumi sebelum manusia. Waktu dia mendengar Waktu itu pintu langit masih terbuka Dia mendengar di langit Ternyata Allah akan menciptakan Khalifah, pemimpin yang muka mumi Akan menggantikan jin Maka dia benci Adam gara-gara itu Kerana dia tadinya mau memasukkan dirinya sebagai Raja jin Kalau bukan kerana takdir Allah umurnya dipanjangkan Maka mungkin sudah lama iblis dibunuh oleh Para jin-jin mukmin. Syaitan-syaitan ini <coughs> Dipimpin oleh iblis Mau mencisatkan manusia. Dan juru bicaranya mereka adalah. Dukun, peramal, penyamun. Dan para ahli maksiat. Anda kalau kesana. Pasti dibawa ke jalan syaitan. Tidak mungkin tidak. Kalau bicara sama orang yang tiap malam berzina, Tiap malam mabuk. Tiap hari menyebukkan diri dengan hal-hal yang. Berdosa maksiat kepada Allah SWT. Melihat, mendengar, memegang. Mencoba, mencari. Pendapatan. Semuanya Haram. Maka kita berteman sama dia pasti dibawa ke jalur syaitan, karena kita akan terpengaruh. Begitu pula kalau orang kedukun, keperamal, semua ini akan dibawa ke jalur syaitan. Dan sudah sebenarnya saya jelaskan, teman-teman sekalian, orang yang semoga Allah berikan hidayah, orang yang menjabat menjadi dukun, peramal, penyamun ini sebenarnya orang yang tidak menyadari hakikat dia sebagai manusia. Kalau manusia ini pemimpin di muka bumi kita enggak perlu minta tolong sama jin, sama syaitan enggak perlu. Kita ini kalau datang ke sebuah tempat Dibebasin sebuah tanah Pasti semua makhluknya Allah pindah Termasuk jin-jin itu sendiri Mereka pergi Kapan jin itu datang? Syaitan datang mengganggu manusia? Kalau manusia sudah keluar dari hakikatnya sebagai khalifah Coba contohnya Para dukun dan peramal Semoga Allah kasih hidayah. Datang ke gua bersemedi Nggak makan, nggak minum, tiga hari Di gua itu tadinya Dia cari tempat-tempat sunyi Tidak ada apa-apa yang jaga gunung, yang jaga lautan yang turunkan hujan yang gantikan siang malam itu malaikat semua, ada malaikatnya Allah di muka bumi menyebar di mana mana memang mereka punya tugas itu tapi datangnya manusia yang tadinya khalifahnya kebuah lalu memanggil-manggil nama syaitan wahai syaitan apalah gunuruh kuntil ana, apa saja nama dipanggil-panggil syaitannya hari pertama tidak bakal muncul, mustahil Antum kalau tanya dukun-dukun dia akan bilang Tidak mungkin di hari pertama sudah dengar suara Nanti hari ketiga Nanti satu minggu Setelah setan pastikan orang oh, manusia ini benar-benar bodoh Takut dengan saya nih. Maka keluar suaranya Ya kamu mau apa Barulah dia bilang saya mau Kekebalan saya mau ini saya mau itu Seperti itulah gitu kan? Baru kemudian disuruh oleh syaitan Sesuatu yang keluar dari akal sehatnya manusia saya pernah kasih contoh orang yang datang minta tolong sama syaitan seperti orang pintar kuliah, dia sakit kepala kemudian lewat satu orang anak kecil SD di pinggir jalan dipanggil sama dia, dia sini, kepala saya sakit obatnya apa? anak SD bilang minum kencing saya bodohnya anak kuliah ini bilang baik sini kencing kau, dia minum sama dia karena di seluruh syaitan apa? minum darah ayam makan kotorannya minum kencingnya dia, kebutuhan Syaitan makin kerjain mereka, sebab turunnya surah Jin. Karena itu kan, Allah menceritakan orang-orang Arab Jahiliyah dulu mereka kalau masuk di sebuah lembah tak ada angin, tak ada apa di lembah itu biasa makhluknya Allah semua angin, pasir semua ada malaikat di situ, tak ada masalah. Tapi mereka datang ngeluarin setengah bekalnya, kemudian dibawa di lembah tengah lembah baru mereka berkata apa? Wahai penjaga lembah, biasanya orang bilang dewa lah apa lah bahasa ini. Tidak ada sebenarnya. <tuh> jangan, ganggu, jangan ganggu kami ini setengah bekal kami kami kasih. Kata Allah Fazza Duhum maka syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Maka sebenarnya tadinya tidak berani syaitan itu. Beraninya kapal manusia itu? Takut. Jadi jangan dibalik fitrahnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kita dalam surah Maryam 62-8 sampai 672 ini bagaimana orang-orang yang menyembah syaitan tadi yang jalan kedua nih ya teman yang pasti ujungnya neraka akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat dia dan syaitan-syaitannya semua dalam kondisi terbelenggu dan berlutut kata Allah di sini kemudian dikatakan tsummalananziannahum lananzianna minkullisyaatin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani 'itiya lalu kemudian kami pasti akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa diantara mereka yang sangat durhaka kepada zat yang maha Pemurah? Artinya orang yang paling kufur dikedepankan untuk dimasukkan ke neraka. ثُمَّ لَا نُحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَهُمْ أَوْلَى بِهَا صِدِيَّةِ Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَطْمًا مَقْدِيًّا dan tidak ada seorang pun dari kalian Melainkan pasti akan melewati neraka itu Nadakan saya jelaskan makna ini ya Hal itu Bagi rogmu adalah suatu kemestian Yang ditetapkan Thumma, thumma nunajjil ladhina Taqwa nadharal zalimina Fiha jithiya Lalu kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa Dan membiarkan orang-orang yang zalim Dalam neraka dalam keadaan berlutut Dan tersiksa Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Nanti akan membentangkan di atas neraka jahannam Sebuah jalan yang dikenal dengan sirot Tetapi Referensi-referensi yang mengatakan Lebih tajam dari pedang Lebih tipis dari rambut ini enggak jelas hadisnya Yang ada dalam hadis Bukhari Muslim adalah Sebuah jalanan yang dibentangkan di atas neraka Dalam kondisi gelap, bulita dan licin Di kiri kanan Sirot tersebut ada malaikat yang pegang cambuk Siapa yang beriman dibiarin lewat Kata Nabi SAW Golongan pertama melewati sirot Adalah golongan yang wajah mereka Seperti bulan purnama Dan mereka jalan secepat kilat Melewati sirot tersebut Langsung tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat Namanya kantara Kantara ini jemaah sekarang adalah Sebuah tempat lapangan luas Di depan surga Semua orang yang sudah lewat sirot Sudah hisap berdiri di situ dulu Nunggu Semuanya penghuni surga sudah tumpul di Kantara baru mereka bisa masuk. Golongan kedua kata Nabi SAW adalah mereka seperti bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari dan mereka seperti menunggangi kuda yang cepat. Golongan ketiga seperti orang yang berlari. Golongan keempat seperti orang yang berjalan cepat. Golongan kelima seperti orang yang berjalan sambil merangkak. Dan selain mereka. Yang akan masuk neraka akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirot yang menjatuhkan mereka ke dalam api neraka. Tapi semua kita pasti akan melewatin neraka itu. melewatin dalam arti kata di atasnya ya. Bukan masuk ke dalamnya. Kata sebagian ulama tafsir ini maksud dengan. illa Dalam ayat tadi ini. Tidak ada seorang pun di antara kalian. Di ayat 71 Surah Maryam. Tidak ada seorang pun kecuali pasti melewatinya. Artinya supaya mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka itu dan bagaimana nikmatnya pada saat mereka selamat. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah ayat-ayat Al-Qur'an berhubungan dengan kejadian hari kiamat itu sendiri. Kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kondisi seseorang pada saat dibangkitkan pada hari kiamat. Lihat halaman 89. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2860. Pada saat beliau berkhutbah, beliau mengatakan nas, Innakum mahsyuruna ila rabbikum Hufatan, uratan, burla Ala wa inna awwal al-khalqi yuksa Ibrahim alaihi salam Ala wa inna hu Sayja Ala inna hu sayuja'u birijalim Min ummati fayukhadu bihim Zata liddata shimal Fa'akulu ya rabbi ashabi Fa'akulu innaka la tadri ma Ahdathu ba'dak Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rob kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak tersunat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang akan diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam dan ketahuilah bahawa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku pada hari kiamat lalu mereka diseret ke kiri tidak boleh bertemu dengan aku maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pada saat itu aku berkata ya rab mereka adalah sahabat-sahabatku lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab melalui lisan para malaikat sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu Kata para ulama hadis yang dimaksud adalah Adanya beberapa sahabat yang sempat syahadat Pada saat Nabi SAW Yang diutus Kemudian pada saat Nabi SAW meninggal Maka mereka murtad Maka mereka murtad Kalau anda pernah mempelajari atau pernah baca Sirah Nabawiyah pada saat Nabi SAW meninggal Maka seluruh jazirah Arab Seluruh jazirah Arab murtad Kecuali tiga kota Madinah, Mekah dan Taif Tiga kota ini subhanallah yang tetap dalam Islam Yang lainnya semua umumnya Murta tinggalin agama Padahal tadinya sudah beriman Lalu kemudian Abu Bakar Memutus pasukan yang memerangi mereka Sampai akhirnya banyak yang Kembali ke Islam dan banyak juga yang terburu Dalam kekafiran yang paling terkenal Dua kisah <coughs> Kisah Musailama Al-Kazzab Yang mengaku sebagai Nabi juga dan ada Al-Aswadul-Unsi dua ini pemimpin suku di bawah mereka ada seratus ribu orang dan semuanya mengakui keduanya sebagai nabi murtad dari agama islam tadinya mereka berislam, masuk islam itu kan? tadinya mereka masuk islam jadi seperti itu kurang lebih ya, gambarannya kemudian ada hadis nabi s.a.w. yang lain kata nabi s.a.w. kepada Aisyah wahai Aisyah sesungguhnya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat, Hadis yang saya sebutkan sekarang tidak disebutkan dalam buku ini ya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan dan tidak tersunat. Lalu kata Aisyah ya Rasulullah, kalau begitu setiap orang akan lihat satu sama yang lain, laki-laki dan perempuan telanjang, tak pakai pakaian, pasti mereka sangat lihat. Kata Nabi saw. Wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Tak ada lagi orang mau lihat auratnya orang lain, karena setiap orang hanya sibuk apakah dia akan ke surga atau ke neraka saya kasih contoh memahami hadis ini <tuh> kalau terjadi kebakaran ada orang lari telanjang bapak ibu masih sibuk melihat auratnya ini kebakaran, kita bisa kebakaran bisa mati kebakaran dia lari, orang telanjang tapi kita pun mau menyelamatkan diri atau musuh lagi nyerang atau terjadi gempa atau terjadi banjir yang besar orang sudah gak pikir syahwat lagi itu contoh rasional dunia ya Di akhirat nanti lebih dahsyat daripada itu Lebih dahsyat daripada itu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita dalam banyak sebenarnya ayat Al-Quran Di antaranya Tentang kejadian mahsyar itu Ada disebutkan dalam surah Al-Hajj <tuh> Saya bukakan dulu Kerana dalam sini tidak ada Surah Al-Hajj itu Surah nomor 22 ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hajj Ayat satu pertama saya bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasuuttaqurabbakum. Innazalzalatussaa'ati syai'un 'azhim. Hai manusia, takutlah kalian, tunduklah kalian kepada Tuhan kalian Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu kejadiannya sangat besar untuk kalian, kalian tidak mampu menampung itu. Allah sudah ingatkan, ayat pertama surah hajj. Ayat kedua Allah ceritakan lebih jauh yauma tarawunha tazhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi shadid ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu semua wanita yang menyusui secara otomatis akan melempar anak yang disusuinya dan kalau ada wanita yang sedang mengandung Maka segera dia melahirkan Atau akan gugur kandungannya Serta kamu kan lihat manusia Seperti orang mabuk semuanya Padahal mereka tidak mabuk Tetapi azabnya Allah Sangat keras Ayat ini atau dua ayat ini Menjelaskan kepada kita tentang Kejadian di mahsyat Lebih jauh lagi hadis yang lain Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor 4308, halaman 91 ya, yang pengen buku. Dalil yang kedua, Anasaidu Waladi Adam Walafakar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam itu. Betul-betul memang Allah kasih kepada aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahana awaloman tan syakku anhul ardhu yau malkiah mawalafahar dan akulah termasuk orang yang paling pertama dibangkitkan dari bumi dan tidak ada kesombongan di situ. Wahana awalushafin wahawalumushafin walafahar dan akulah orang yang pertama akan memberikan syafaat pertolongan dan orang yang pertama syafaatnya dikabulkan. Perkataan ini tidak diikuti dengan kesombongan. Wali waul Hamdi biyadi yau malkiyah mawalafahar. Begitu pula bendera alhamd pujian akan ada di tanganku pada hari kiamat dan itu juga tidak diikuti dengan kesombongan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling pertama dibangkitkan hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Dibulahkan bumi itu. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain di sini tidak disebutkan. Saya kuatkan lagi hadis sahih riwayat ahli sunan. Nanti di mahsyar setiap orang akan dibangkitkan, setiap orang akan dibangkitkan, dalam keadaan ya, mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya ada yang tenggelam sampai di mata kakinya, ada yang tenggelam sampai di lututnya, ada yang tenggelam sampai di perutnya, ada yang tenggelam sampai di dadanya ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai dibangkitkan sampai Allah Taala ta datang menghakimi mereka ini sebuah hadis menjelaskan tentang kondisi mahsyar. Pada saat itu dalam hadis Bukhari juga dijelaskan matahari akan mendekati kalian hanya sejarak sekian mil. Tak disebutkan satu atau dua mil, tapi sekian mil. Kita tahu sekarang jaraknya dengan bumi sekian juta tahun, jauh sekali. Tapi di sini jaraknya cuma sekian mil, jadi sangat panas. Maka manusia semuanya berkeringat pada saat itu. Ini hadis yang menjelaskan tentang keadaan Mahsyar Lalu hadis yang lain di Bukhari Muslim menjelaskan Ada tujuh golongan yang selamat Tidak kena panas pada saat itu Dan ini adalah orang-orang yang beriman saja Yang pertama kata Nabi SAW Ada tujuh orang yang tidak akan dinaungi oleh Allah Tidak ada naungan kecuali naungannya Selamat dari panas pada saat itu adalah imam yang adil Pemimpin yang adil Yang kedua adalah anak muda Yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala, Beribadah kepada Allah Makanya ini pentingnya mendidik anak-anak kita Dalam keadaan saleh. Yang ketiga Sudah masuk waktu? Hah? Jam tujuh berapa? Baik Saya sebutkan ini Yang ketiga adalah orang yang saling mencintai Karena Allah berpisah karena Allah Yang keempat seorang laki-laki yang hati terikat dengan masjid Yang kelima seseorang Berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu Dan yang keenam Seseorang yang dipanggil untuk berzina lalu dia Meninggalkan perzinahan tersebut oleh pasangan yang kaya dan juga memiliki jabatan kecantikan atau kegagahan tapi dia menolaknya. Dan yang ketujuh, ada yang ingat? Ya, orang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia ya, dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang tidak akan kena ya, panasnya mahsyar pada saat itu. Kemudian saya tutup dengan kalimat pada saat itu kata Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam semua manusia akan kesusahan mungkin mohon maaf ini saya tambah nanti kalau azan langsung bisa ikhoma, bisa langsung ikhoma dan kita sholat, pertanyaan setelah sholat isya, kata Nabi SAW pada saat manusia sudah jenuh di mahsyar, mereka kepanasan semua maka mereka mendatangi Adam Belum mereka berkata, wahai Adam engkau ayah kami, engkau manusia pertama Maka mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami-kami ke surga atau ke neraka Lalu kata Adam, saya tidak berani Hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini Dan aku aku sendiri pernah berbuat salah Memakan buah hurdi Walaupun aku sudah bertaubat kepada Allah Nafsi-nafsi diriku sendiri, diriku sendiri Coba pergi ke Idris Nabi setelahnya Wahai Idris, kaulah yang telah diberikan maqam, tempat yang tinggi oleh Allah Kamu Nabi yang kedua dan dan dan seterusnya Banyak kelebihan, lalu kemudian Idris berkata, saya tidak berani Tuhan, saya murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya seperti ini, maka selamatkan diriku, diriku sendiri, dia berkata, pergilah, coba pergi ke Nabi Nuh, Nuh terus mengatakan hal yang sama, kemudian pergi ke Nabi Nabi Hud, Saleh, Hussaleh, semua Nabi Nabi, semuanya nolak, kata Nabi SAW, tentu ada dialog panjang di sini, tapi jelas mereka semua nolak, terakhir Isa AS, Isa berkata, saya tidak berani, pergilah coba kepada Muhammad, kata Nabi SAW, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat tahu kedudukanku? para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, mereka akan mendatangiku setelah Isa. Lalu mereka mengatakan, Wahai Muhammad, orang-orang semua pada dengar, engkau lah Nabi terakhir, engkau lah Nabi penutup, engkau lah yang telah diangkat oleh Allah sebagai pemimpin anak Adam. Mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami. Kami kesuruh atau ke neraka. Lalu aku berkata, Ana lahu, ana lahu. Saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, saya, ke, saya datang ke bawah arsnya Allah, kemudian saya sujud, kemudian saya dibukakan oleh Allah, puji-pujian untuk Allah yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelum, aku dan juga sesudahku, lalu terdengar suara dari langit, ya, kata Nabi SAW alam berapa lama saya sujud, lalu terdengar suara dari langit, arsnya Allah berkata maaf, dari Arsy Allah Allah berfirman kepada Nabi SAW mengatakan wa Muhammad angkat kepalamu isfak, ya, tusfak berikan syafaat, maka kau akan ia ya, diberikan syafaat maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan izin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau memberikan dua syafaat pertolongan pertolongan pertama adalah semua manusia dihisab pada saat itu ke surga atau ke neraka dan yang kedua adalah beliau memberikan syafaat pertolongan untuk umatnya Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa diselamatkan dari api neraka sampai sini insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat Subhanahu Wa Taala Bhamdika Shukurlaillallahu Alaihi Wasallam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh